Jag är så slem. Äh. Jag tror att jag är slämmig för att jag tycker att jag har kinder inuti min mun. Men det är jag. Också. <laughs> men jag har verkligen. Det. Men har du också jag kan tugga så? på dem. Ja, nej, jag är också. Mm. Alltså, Jättekökka. Här så innan. Mm. Nej, ja, men jag har ju fått så här små flärpar som så här dinglar alltså på insidan här längst in. Det är som mm -hmm. liksom en liten. Men jag är inte sådär. Det är jättemycket äckligt. men. Oh! <laughs> Det är jätte, jag tror inte det är därför jag blir såhär. Jag är jättestressad nu, nu är klart att han har hållit. Ja men ta, kör, ja, kör det. Kan inte du göra Vad ska jag säga, hej! Och välkomna till avsnitt. Ja men nu tror jag heter det otro, <skratt> för något så där runt dålig podd podcast. Podcast. Jag kan inte säger vad det? Ja. Vad är värva? Säg hej jag heter Emily Pommer. Ja, <skratt> och välkomna. Nej, okej. Okay. nu blir så nej, men, nej, men, kan bort, jag visa lämmig ni ber mig. Men ni ni kan inte kolla barn norr jag bara står där. Kan du visa det samtidigt? Nej, det kan vi absolut <skratt> inte. Det är ja. en ursäkt. Jag vi kan säga vart annat ord. Skog. Skog, ja. Men nu blir jag slämmig Förstämmer dig Okej Men du förstör ju dig för mig Hej och välkommen Till en otroligt dålig podcast Detta är avsnitt 6 Och det är Emily Pomer som gör introt Jag har vatten i kylskåpet som liksom aldrig funkar Cute. Nej, den där jävla helvete. Jag har ingenting där i heller. Margarin och pest på det. Och paprika. Ja, den är ju fan rutten alltså. En Den måste fan ha blivit gammal nu. Efter. Och de där glasen diskade jag idag. Så de ska vara rena. Men de kanske ses nu ska jag. Men det är ingen som bryr sig. Eller? Men jag blir rädd. Jag tycker inte om att handdiska det. saker. För jag diskar noga. Men så kan det bli liksom ett litet fingeravtryck från efter jag ställer ja, ner. Och man måste diska en... med disksvamp. Bra. Ja, du bra? Jo, det är det absolut bästa. Jag har aldrig sett så rent och härligt. Jag här tycker inte om att handdiska för jag känner att allting har ju bakterier på sig. Typ som min diskborste, hur snuskar inte den egentligen? Det går tönt den är. Vad är. Jag trasor är inte. också äckligt. Ja, det är faktiskt. De brukar ju så ja, äckligt. Ja, jag hatar trasor. Vi ska jag göra en presentation av dig. Mm -hmm. mm. Varför ska vi göra det? För? Nej, men alltså. Det är för att det blir så dåligt, Anna. <laughs> Idag har vi Emily från Bjurs med oss. Mm, fast från hela våran. <laughs> fast egentligen... Inte alls från fallet men jag vill ju inte ge mig en titel som bara. Åh, Emily får ner det, några. <laughs> det tar vi bort, tycker jag. Emily är med mm. Här mm. är jag. Här är du. Vill du berätta lite om dig själv? Nej. Kan, jo, men du måste. Okej, okay, det, det vet jag inte hur man gör. Ska okay, jag bara låtsas oss. som att det är ett arbetsintervju? Ja. Och bara, <laughs> ja, men jag har inga intressen. Jag jobbar och sover. Och bland duscher jag, slänger in en dusch här Lite då och då Och sen gör jag ju ingenting så. Jag är skitråkig, det är ju det Det är inte så att jag bara, ja ah, men Janis ett skomärke, jag nyss startade eget skomärke Som heter klackklick <laughs> Eller typ, nej <laughs> Men det finns inget intressant i det i Då är det bättre om någon bara Okej, okay, du får säga vad du tänker på när du tänker på Emelie Och så ska jag säga Jag tänker på Emelie bror. Mm. Ja men okej, okay, men du får inte göra så <laughs> <laughs> Nej, han är inte här nu Nej, får, jag, får jag snälla få vara en egen individ? Ja, låt henne vara. Låt henne vara sin egen person. Det är alltså som ett hot, typ, till mig. Annars... Jag du säga eller... till mig, låt henne vara sin egen <laughs> person. Nej, men säg vad du tänker på om du inte tänker på hennes bror. Nej, inget annat. Alltså, jag tar, <laughs> nej. Nej. Jag... Jag kommer inte på någonting nu En grej som jag Det är, är inte typ som för. att säga berätta om dig själv Man gör Men, nej, men jag, det inte. finns ju liksom ingenting då nej. Vad säger du, du ska berätta om dig själv? Ingenting Jag säger att jag inte vill <laughs> Nej, då är du när jobbar jobbiga unga Jag, jag vill in... inte Nej Det är inte jag som är den <laughs> <laughs> Så det är så när jag tänker på det i alla fall då tänker jag på när du springer så där fult <här> Har du sett någon göra det? Alltså, det är den klurigaste jag. jag har sett. Det är <här> så <här> jävla obehagligt. Ja men det är ju jättefult Men jag är ju nöjd. Alltså jag tycker ju om det. Att du springer fult. Nej men jag springer inte alltså, okej okay, om jag vi att dig skulle springa så Och liksom bara kubba. Då är det är inte, inte bra ut. Nej, men men jag, ut jag, har, jag har ju ett sätt eller var det ett sätt. Det var en gång då jag och Matilda hade en så här vem kan springa fulast tävling. Menorea och Noria skulle och stå och kolla på. Och vem kan liksom springa fulast mot Noria mm -hmm. Och det var jag som vann. Ja, För Matilda var inte lika ful. Och det var jättefull. Jag alltså... det. Nej, men det är så här. Okej, tänkte jag. Jag kände mig som en groda. Som alltså... har jättelånga ben. Men så här kort och tjock överkropp. Och så liksom. Det <laughs> alltså... är liksom så att jag tar upp benen jättehögt. Så <laughs> det, visar det sig ut i ansiktet också. Jag vet gör jag gör om jag ansiktet. Det är så här... Alltså, hon Jag måste riktigt. liksom ta lite kraft. Du ska ser, ser det här, här. Ja, men jag ska visa och springa på till jorden. Ja, det ja, ska jag visa. Ja. Det tänker jag på. Och sen så när vi jobbade tillsammans för ett tag sedan, Och då... Nej men gud, det kan inte berätta. Nej. Nej, det kan jag inte berätta. Nej, men då var det rekstugan. Okej. Okay. Kommer du ihåg när jag skrämde dig? När, när vi skulle stänga. Stäng den här strax i huvudet och så. Det <tryck> oh! <tryck> <tryck> <Och> Jag ska bara se igen. Och men Men hur då? Alla skrev med mig när man skulle gå hem från stängning, Niklas hoppar också fram från ingenstans. <tryck> och bara. <tryck> ja. <tryck> jag säger ju så fulla ord när jag beskrev. Vad, vad, vad? Jag kallar ju folk för könsorgan. Det var ja, med Matilda. Hon skrämde mig för ett tag sen, Hon bara hoppade fram för hon hade på en hel dag. Och då så bara man. Nej! Alltså vad jag blev så rädd och slog henne så hårt på tutten och bara tog tag i den och bara så klämde den för jag blev så jävla rädd. Och då blev hon rädd också. Jag förstår, du men menar hur, hur Ja Jag vet det var så jävla nära att det kommer att omlösa i ansikte nu. Ja. ja, men vi skiter i det här. Det var roligt i alla fall, så länge det var eller? Ska vi ha någon mer information. Vi men ingen som bryr sig. Nej, nej, men, okay, oh, men, det är, oh, men Så vi känner varandra är ju mm. för att vi jobbar tillsammans och det är det. Sen mm. vill vi inte veta av varandra något mer. Nej. nej. Det är slut med det här nu. Ja. ja, nu räcker det. Ja, men The topic, var det jul? Nej. Vi... Inte jul, jag vet inte. Grinch. Det är ju snart jul. <laughs> Ja men det, det här är ju grinchgänge, tror jag. Nej, fast jul, det, det finns är fler. Du gillar ju jul. Nej. Men, du är ju så här ute i god tid med dina jävla julklappar. Mm. Och bara så men det är ju bara för att, för att man ska är... slippa gå ut när folk är... Nej. Oh, okay, Nej, men för varenda år har jag varit ute 23 tredje, men nu så vill jag ju faktiskt... För nu har jag faktiskt fått fäng och skulle en bra idé, så nu vill jag ju mm -hmm. liksom fixa det så att det mm. blir bra. Men jag tycker inte om julen. Men okay, jag tror inte att det jag tror mm, att det kanske yeah, är grej. typ så här 10% av våra, alltså, av våra arbetskollegor som faktiskt tycker om jul ja. Alltså men jag är tycker är inte ju... mina vänner Och nu jävlar Nej, Christmas alltså jag... <laughs> Christmas är jävla fit ollon <laughs> Kom hit Tack och Christmas. ät julbord Nej men alltså sen så är ju julbord ju inte gott Alltså det är så här Janssons fräster, så Nej, vad Janssons frestelse så är det ett tant det är så jävla gott det jag jag är gott. Nej. fucking shit alltså, jag älskar ju potatis jag vill bara, Nej men jag... du tycker ju inte om potatis är ju tråkigt Alltså det är kul om det är någon och, annan och form fiska. än ren potatis och Nej små små mögliga fiskar. Ja men så ansjovisst Så de små fiskar. Det är alltså, Det är så här små, <laughs> alltså, det, är ju Skitsur, det är så mycket. Det är Det är så Det Idag jag Det är så mycket. Det som man har i sitt akvarium typ som är Det jag 10 typ <laughs> Och igår åt jag jättemycket Janssons frästade Men varför, alltså potatisbullar också jag nej, men, nej men, det med... den här diskussionen kommer inte att Det är samma sak som med ris och Och bad badkar, det provocerar mig Potatisbullar, är är här En mosad liten äcklig klump Och så... du blodpudding nej, nej, för då för... hade du varit äcklig <laughs> Det var min favoriträtt när jag var liten dock. Och sen nu så här 11 år senare, mamma bara Jaha, men du tyckte om det för 11 år sedan vad tycker du inte om det nu va? Sådär också. Jag vill jag äta en svart liten pudding. Nej, koagulerat blod. Ja. Jag, jag trodde att det var choklad. Så då jag jag inte heller gott. Nej, det Nej. är det inte. Det är så här, fis igår. Igår så kom Ivan hem från jobbet och då sa han att han hade ätit det. Det är så äckligt. Det är det. Det det är Nej, alltså så jag tycker ju choklad smakar så gott Ja, men det är två helt olika saker. Men det är så här, Det är så fluffig Alltså det, det smakar inte grejer, man blir inte gillamående. Men det är så det, det är inte, det är det. inte dallrigt. Utan <laughs> men det, det är... där, dallrigt. Ja. ja men det är verkligen så här, alltså det känns... Nästig. Alltså, ja, det känns som, det. som någonting man sett på tv. För det man har ju en här man... bypass... Eh... Guess, nej, nej. Jag tycker det ser ut som något man kan mata djur med. Ja men ser inte ut som lite bajs då också. Men det där var de åt på typ ja. 80-talet men... när de fick mikro och så här, då var de bara... Ska... Man man men annars det... man pratar ju inte mycket Nej men då kommer de samtidigt på chokladpudding. Men jag vet att och det, är en det är de som chokladpudding det ser ut som typ så här någon gammal film från 50-talet när de så här slevar upp mat på skolbarnsmat. Ah. Ja, ah, och alla ser så här ledsna ut och bara Ja, ah, och du vet de går där med sina lite slitna kläder och så är det någon tant som är jätteung Ja, ah, slaffar upp en liten mm. Oh, slaffpudding och, och blodpudding uh, uh, uh, uh. och fiskbulle. Uh. Ja, fisk... oh, det tyckte jag om när jag var liten. Nej det, är det inte. Men alltså, är vad tyckte man inte om när jag var liten då. Alltså, man, jag och oh. alltså, jag var ju chockis number one. Alltså, jag alltså att, jag tror, alltså, de tendenserna finns ju fortfarande kvar. Men alltså kan ni tänka er att när jag var typ så här 11 mamma låste yrkeskåpsdörren och frysen är det så jag fick jag bara så chockad. Jag sett dokumentärer om det där. Nej men mamma låste ett så vad heter det ett sånt här runt jävla cykellås. Alltså så satte hon ihop, med Emily. Hon kunde alltid trixa in med armen i den där lilla springan som man fortfarande kunde öppna och gå till kakorna. Nej. Förstår ni jag var så jag var liksom besatt. Jag hade planer om hur jag vilken tid jag skulle gå ner och få ta kakor. Det är så sjukt. Jag har sett dokumentarer om det jag hade, jag, när jag var liten hade jag fredagsspriten. Eller liten och liten. När jag gick på gymnasiet. Nej, men, jag trodde typ att du var färdig. Ja, jag Nej. Det var en liten attack. Jag gick nyss ut gymnasiet. Det är fredagssprit. Så tog jag en liten shot och bara... En kapsel. <skratt> <skratt> Vad är det där? En hund. Det är min, <skratt> min, <skratt> <skratt> min hund. Och det är jättelyhört. För de bor ju i lägenheter som går... Precis vid dörren där. Ah, så man hör hand. ju allting på morgonen. Gliva honom. Ja, och så hör man typ hur de skriker. Bara, nu, visst! Så ligger jag och såg. Det brukar min granne också, ja. Men det tror jag att du ja, ja, har jag sagt. <laughs> ja. Att han typ skriker. Nu, nu, visst! Och han skriker och han har en väldigt manlig röst. Oj, oj, oj. Han är typ Precis som också du. har en... Jag kommer fram till att han har hör fel. Så han pratar mycket, mycket, mycket mycket högre om det här. Ja, men det har ju min hyresvärd också. Hon är typ död på januari som hon pratar till honom så bara, ja! Yeah! Oh. <laughs> och sen tänker nu tänker ju inte jag på att hon kan höra likadant, fast det kan hon ju inte. Nej, för att hon, hon, kan <laughs> hon kan höra fel. Hon kan ju hälften så bra som jag kan. Gud. Jag låter, jag låter vara jätteelad. Ja. Det låter som att jag inte har någon hjärna som jag bara sitter där och väljer skit och Hon bara, hälften så dåligt som mig. Fast <laughs> jag hör ju säkert Ja, ah, hur gick det med jultemat? Nej, men ja, alltså, det. potatisbullar, det kommer vi inte gå in på. Okay, men, vi, men vi fortsätter väl med julbordet då? Ska vi inte bara nej, nej. julskinka? Nej. Det är ju accepterat. Jag gillar ju inte julbordet Jag tycker det är gott med så här, så här rökt fisk och sånt. För kokt man köker potatis. typ aldrig fisk med kokt potatis. Så äter du... Flera gånger i veckan. Det blir ledsna som finns. Ja. Det är så här potatis, så målar man ner i lite vatten med en buljong så har man en soppa för att man inte. Men det är så finns så ingenting annat man kan njuta det av. Det finns ingenting men som är potatis, det, det är liksom det man har mm. när man inte har, har någon. någonting. Ja. Det är det. Ja, men det är och så, och så bara, har liksom man till det att man ner lite smörklick i skiten. Det är en en, en man... liten hård sur klump ja. som man lägger ner i saltvatten och kokar i 20 minuter. Jag älskar det mm. Och den är ju mm. ledsen, alltså ja. potatisen är ju är ledsen av sig Näme. Det är liksom, mm. alltså den är ju Det är ju en grå liten rotfrukt ja, Om jag fick välja en rotfrukt. sak att äta i av mitt liv Då skulle det vara potatis No doubt, fattar ni hur mycket bra man kan alltså göra Alltså jo det är här. klart man kan göra det bra men liksom potatisen I sin ja, na den, egna den, natur Ja den är jävligt, liksom. jävligt, jävligt grå Men ändå mm. begudlig Jag tänker på typ någon grå liten tysk Med samma hudfärg som ett äldre <laughs> Nej, det är en från en, Lettland. Fast, fast i 90-talet. En grå liten tysk. Ja. Nej, från Lettland. Ja, då visst. ser de ut så där. Visst, visst. Jag var där. Okej. Inte jag. Eller jag vet inte. De såg inte Sumi, ut så. Estland har jag varit. Sumi, Finland. <laughs> så... <laughs> det är ju så vad jag är. Fast jag jag <laughs> där vad det jag menar egentligen? Stäm mig. Sumi. Sumi. Det är, det är Jag ska inte fira jul. <laughs> nej. Jag kommer ju bara göra det Skvätt i alla fall. Ja, Ja, jag med. Man kan ju inte bara stanna hemma. Men tydligen så, så kan alltså, Jag tycker ju att man kan stanna hemma. Vill jag köpa en påse med saltvinagerchips och ligga och kolla på serier? Då gör jag det. Mm. Men sen kommer ju lilla mammas hjärta gå sönder. Du tar en, de äckligaste chipsen bara för att göra ett statement. Nej! Ja. Jag tycker om... Alltså jag åt dem igår också åt i dem. De är typ sura. Ja, men jag vet men det, det är så jag gillar ju sura saker. Ja men och Man gillar, får jag lite jag sura uppstötningar. Det smakar bakis. Men de smakar inte på sidorna. Men de är jättegoda. Det är liksom... ja. uh. Men nu kommer vi att till de flesta vill ja, älska de bästa. <laughs> <laughs> ah, mm okej, okay, ta tillbaks topic. Jag ska inte fira jul. Nej, för du ska vara i Spanien. Ja, Fast kan du, inte fira, kan du inte bara gå till någon i svängig liten pub i Spanien. Ja ja men precis och till det men fira om jul i Spanien samma dag som vi. jag tror mm. de firar 25. Ja, jag tror också det är fast ah. i Spanien. Alltså jag har ju firat jul i Spanien en gång ah. när jag bodde där. det var ju så här, det skummade jag med om. det var ju så här varmt och vi bara typ gick och åt typ en hamburgare <laughs> och så <laughs> bara kom tomten. och greet att i Spanien är ju så här att fast det är du har så din... varmt där på. nej det där på... inte. Det är, väl typ, är det väl typ snittar på typ 20 grader eller någonting. Inte på Inte? Vintern. Nej det är typ som våran höst Jag kommer mm. ihåg att det var rätt skönt ändå I Spanien på, när det blev typ men höstår Det är ju alltså inte vinter men det kan ju komma snart Men det var ju mm. då det blev grönt i Spanien För att annars var det liksom så varmt så att allting bara torkade Och prasslade Aha. Ja men det kan jag ju för tänka mig Men det var ju då att det var det så så då. skönt att vara i Spanien För då började liksom gräset vara grönt och det ja. blåste lite Gud härligt Jag har ju liksom haft massa julgrejer i skolan När jag gick i skolan i Spanien Det var ju också det skummaste det så här, vi fick ju, alltså där i Spanien Då är det liksom de tre vice männen som det handlar om Va? Det är De som är liksom de viktiga typ För vi fick liksom göra typ statyer Av lera av de tre vice männen i skolan Och så kom det typ Nej det var på påsken, det kom en läskig man Eller <laughs> på påsken gick de omkring. Jag vet inte vad det är för någonting i Spanien, men han hade Såg nästan ut som en gammal så ku klux Direkt Och så bara de omkring till klassrummet Så fick man ett ägg Så fick man till typ en liten bulle och det var liksom påsken, det var ett ägg och en bulle typ Nej jag vet, Allting i är bara skumt Och så, är så liksom, där är det inte så här någon ljudstrumpa Utan har du varit styggt då har du kol i skorna Ja men det där är, också, det där är jag också Och jag trodde ju att, liksom, att det skulle finnas kol i mina skor För det snappar inte mamma eller pappa upp Så de bara skete det Jag ville ju liksom att det skulle hända någonting med skorna Men det gjorde jag aldrig Nej. Feliz Navidad oh! Right Ja yeah. Jag är preppad. Nice. Feliz Navidad. Jag kollade på en dokumentär igår om en rysk liten bio då, det är jul. En viska julen, den verkar helt alltså den verkar ju helt flippad. De firar då, på, i i Ryssland så firar man jul den 6 januari. På riktigt? Jätteskumt. Men när har de nyår då? Har de en innan jul? Ja, nej, nej, nyår är samma. Är det samma grej liksom ja. julfton och nyår? Ja. Vad så grejen att Nej, är. nej, nej, alltså Nä. nyår är den är en sista. Ja. Ja. Men så så här är det julafton sex dagar senare typ. mm. Jag tror du har skött enor det, var 6 januari. det är jätteskönt. Men alltså så tänker jag så här är Ryssland så som våra fördomar är då som de målas upp? Nej, alltså det jag såg, då var de i mina liten by ja. långt ute alltså Ja, det känner jag igen. Ja, typ. Det är en bok som jag läste. <laughs> ja, jag läste har, läst, jag har läst den också typ. <laughs> Trudoljubovka. Ja. Ja. Är det vi fan har ja. gjort ja. ja. alltså, jag jag läste den typ första gången jag var typ 15. Och och så lyssnade jag på den för några veckor sedan mm, ja precis ja men vi kan så. skita i det för Felix kan inte relatera nej, det nej jag jo men just... du hörde prata om Maria jag klippte bort allting ja, bara, ja. och den julen var i vilket fall hämsk Det var bara, så. man så glitter överallt i, Tysk... I Ryssland? i rys har du varit där nej jag har <laughs> på en <laughs> dokumentär <laughs> Nu måste du hänga med okej okay, förlåt. den var hämsk för det var massa glitter överallt men det var, bara, alltså, det var bara hysteriskt alltså det är som en svensk jul på amfetamin Okej, så det är liksom så här verkligen så galet. Men alltså, de så här dansar runt i träd, men det är inte träd utan det är bara glitter. Och det är glitter överallt, och det glitter och de skriker och de har glitter på sig. De bara springer runt i en ring och de har ingen speciell så här koreografi eller någonting. De bara springer runt i en ring och har armar och ben åt alla håll. Nej, typ. nästan som ett litet skogsrave då. Mm. Ja, men typ. Lite, typ alla är el bara. Och tomten hade också glitter på sig. Tomten hade en röd, Aha. exakt men... som våran tomten där, Fast allting var liksom glitter. Typ som liksom en liten drag queen mm. Men ni vet på gammeltiden då kom det en gammal en sån där <här> Ingen <här> Vad säger det nu. Det kommer en jeta en sån där bock. <här> på gammeltiden? En sån där, alltså det är därför man har en sån där liten granbock. Jaha. Okej. Okay. Just... Man har alltså tycker ni, tycker ni som jag typ tycker om gör då. Det är liksom så här det är mest förväntningar ja. och så. Ja. För det är ju så här alltså grejen att jag funderar typ på det här nyårda att jag ska bara alltså jag ska bara sätta på mig på mjuka och så ska jag bara bara sitta. Någonstans. Alltså, jag, jag, tycker ju, jag tycker ju den här alltså, nyårs... Nyår... <laughs> <laughs> Nyårshetsen och nyårsfesten som är så viktig. Varför säger nyhår? Nyårs! <laughs> <Ni års. laughs> jag <såg> har <laughs> okay. funnits ett hetsen kring nyår. Den är så överdriven. Nej, men ja. så för bara... Förra året var jag asnice. För då började jag klockan sex dagar efter. Och det gör jag varit igen. Och så alltså sex på kvällen? På morgonen. Alltså ah, du är chef. Ja ah. ah. Jag börjar, alltså jag, jag ska upp och jobba tidigt Så du, du, kan liksom inte, du kan liksom inte dricka? Nej, nej men jag, Och jag kan kolla på, alltså förverkerierna För förra året då var vi bara några kompisar och vi var typ så här, fem pers mm. Och det var, alltså vi sa gjorde en ganska fin middag Och typ De mm. hade på oss fina kläder Och det var skitnice ah. Men vi gick inte på någon fest eller eller sånt där Alltså vi, de satt ju och drack oh. Jag tror att det är smartaste med nyår Eftersom att det är så mycket förväntningar och så lite Kul. Ja. Det blir ju liksom aldrig bra. bra. Bla. Bla, Det blir så dåligt alltihopa. Så förra året, då var vi några stycken. Och så lagade vi massa så här små grejer. Så att vi hade massa snittar och bakade potatis och wheat. Det är en liten bricka. Alltså. Ja, en liten... Blatbricka. Tönt bricka. Nej, alltså jätte, jätte, jättemycket mat var det. Och jättemycket alkohol. Och sen så var vi där. Och åt massa mat. Och så fick man vara lite uppklädd om man ville det och satt vi åt sen vi typ, lekte vi lekar och spelade spel. Och men, men det är det jag, jag vill göra. Så jag, vill så här, jag kan lätt dricka med mina vänner i en lagom mängd. Men man ska inte gå ut Men jag, jag planerar liksom inte hålla bara på så här, bara och nu ska jag typ så här, leta efter en klänning för att mm, det är, simbla, det är simbla, liksom, jag vill inte ha någon jävla ful klänning. Men det inte ens sån här Är det så är det så i din umgängeskrets? Alltså du är ändå två, tre år äldre med mig. Ah, ja vad är jag? 19. Ja. Ah. Och du är ja. född 97 du är född. Jag är 22. Ja, ja men, men jag, du tror jag år. år. Ja. Så brukar ni gå ner på stan på Stora torget. Alltså jag vet ju inte för, för, det, för jag var jag, firat... jag var lika gammal som dig då gick man Alltid ner på stan. Jag tror alltså grenat förra ni år då var vi typ i vippstugan på lugnet det var ju, alltså, det var ju liksom världslöst. Ja. Ja, och sen så vet du det året innan det. Ja då var jag typ bara ledsen men jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde då. Ja, Jag vet inte fan vad jag gjorde Jag tror att jag kanske var på Stora torget mm. så, så har jag ju bara fyra nyår i fadern Typ så här, en gång innan då Ja, var Jag, typ så jag typ har typ inte typ. varit där på Stora torget då. Nej alltså grejen är att jag vet inte fan Jag vill bara inte hålla på Och typ leta efter någonting att göra Jag kan lätt bara sitta inne och dricka Och spela sällskapsspel och sen så gå ner på Stora torget Och kolla på fyrverkerier Nej, men sen, man, Det är att vi inte gå någonting. på Stora torget Nej vi var uppe på Knoppen så upp Var på ni, på ni också där? på Knoppen? Ja vi upp på den där kullen Där var jag också förra året Nej, det var det inte. Jo, det var det. Du vet, där är en, en liten kulle och sen är det en liten väg nedanför ja. och så är det öppet liksom. Ja, där var jag. Jaha, där! Ja, där var jag. Ja, fast det var inte. Jo, inte klockan tolv i Nej, Felix, jag jo. stod där. Jag är med. Men ni kanske kan ha missat varandra. Nej, för så mycket folk var inte. Nej, det är just det som är så konstigt. Jag var där. Jag var där med Linnea, och ba. Och Denise. Och... Ingen med. Nej. Ah, ja, det var väl lite missförstånd Men det är det jag tror att man ska göra. Man ska vara några stycken, typ max 10 pers. Ja, ja, för då, in, då blir det inte små grupperingar. Ja, utan då håller alla lite ihop och så spelar man spel och så kanske man ja, men man gör nåt så här lite femkamp eller vad fan man vill. <skratt> Spill, dragspel. Mm. Nej, vad heter det? Dragkamp. Jag säger dragspel hela tiden, inte dragkamp. <skratt> <skratt> <hela tiden. skratt> jag styr musiken för det kvällen. Det är ja. inte. Men femkant kan är inte är alltid dragspel. Nej, alltså. <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> Okej, okay, skitsamma. Du ja, ska ha en sån såna tampong i en burk. Ja, ja men typ sådana grejer. Ja. Men det är ju kul. Det är sånt jag, vill, jag vill ju bara köra twister och vara full. Oh. Det är nice kan, ni, kan ni förstå att det skulle vara jättetrevligt? du kan du till mig på gör nyår. Om du är i Spanien då? Ja. ja. Och jag tjänar. Jag är en och oh. Längst ner i samhället. Nej men det är det man ska göra i alla fall. Man ska vara några stycken med typ laga god mat och så får man klut till man vill Ja men jag vill liksom bara ha lite sparris kanske. Som mm. man grillar på. Ta en bacon. Men jag äter inte bacon. Nej men just nu bacon jag. Så jag... ta en bacon. Ta en bacon runt. <laughs> jag tror det, är... alltså som man grillar på en tom bacon. Slå en på en bacon. Jag fattar ingenting. Nu nej här. inte heller. Det, nu men av skit varit. alltså ni gör ja ah, men det är ju alltså det är bara över förväntningarna. Ja. Nej det är ju löv. <skratt> <skratt> Jävla <under. skratt> löv. <förväntningar> jag har förväntningar att veta att jag kommer se. Så bra nytt år. Okej, av förväntningarna att det var lite man förväntade sig då. Ja. <laughs> Men det är typ ja. som gör ju varje år. För förra nyår var ju över förväntningarna. För det enda jag hade tänkt. För du inte förväntat dig. Nej plus att jag var ganska lack för att jag inte fick liksom. Jag, alltså jag körde ju så jag kunde inte dricka. Just, det är mm. ändå trevligt att ta typ lite. Man alltså, ville vara lite ja precis Man vill inte vara den här udda som avstår. Ja nej precis. Så jag var ju lite så här lite putt. Mm. Som man kan säga. Det kan man Ja. Det kan man sen, ja. sen var det ju skitnäs. Alltså det var rätt nice och bra typ så här halvet. Mm. Men vad heter? Nej vi sluta. Vi kommer inte. Ja det kommer inte. Jag ska spika in en spik men. Okej skit samma. Ja nyår igen. Nej men nu. Ja. <laughs> Okej men alltså ny. Nej men ja det, var det jag skulle men säga. Men jag vill bara säga en sak. Okej säger Att jag har alltid lite svårt att inte ha några förväntningar. Men jag men kul. Ja, men jag säger ju Men det. alltså, står hon i trapphuset? Hon står inte vilande på toaletten. Nej. Men, vet du hur det låter på morgonen när hon har sittat sitt barnpanaver? Nej. Och alltså, bara... så man. Hata barn. Ja men jag är för alltså, ja, nu vi är hatar, vill, jag vill jag ha det. en baby och jag känner så här... jag har jag och jag känner att jag var pregobegå. Oh. Uss. Also alltså, jag vill jag hatar verkligen. Barn. Nej men jag hatar väl inte barn men man tycker inte om dem så mycket. Nej jag tycker inte om dem. Ser... De bara skriker. Men jag ser ingen mening mer. Eller att alltså, det är kul att se dem plågas men... Nej jag, tror det. Det. jag är inte seriös Praise the lord satan Okej okay. Vi skiter i barn tycker jag bara nej. För jag tycker inte om det här nej. För jag förstår liksom inte riktigt Jag kan, jag kan ta upp ämnet om typ 10 år igen Ja men jag, nej, men ja ah. Hur gammal jag, är jag då då? Jag 29 om ja, det, det känns det. lagom ja. oh, gud, Vi ser om 10 år igen Och ser hur vi känner om barn jag För sagt, jag tror så. fortfarande att jag kommer typ så här, Inte tycka om dem mitt mm. har fick ju tio år framåt, säga 42. Nej, det är det inte. Nej. Nej! Ta det lugnt, en jävla panik. Oh, oh, oh. Jag tror ändå att du kommer vara en bra 42 åring Ja, det tror jag också, jag tror jag kommer... Men du jag kommer igen. vara en 41 fyrtiotvååring. Ja. Ja, det är sant. Men killar har ju tur för att de blir bara fräschare och fräschare för var år du, som det kommer går. inte jag va. vara. Alltså, båda Du mina... kommer att gå ner dig? För jävla... Men det känns som att du kommer att bli lite så här Felix Härngren. Nej. Oh, jag älskar honom. Han, ja, är, så han är snygg. snygg. Jag, han är, jag, nej, jag tycker inte han jag, jag, stiger man är jag jag i sin pratade med honom igår faktiskt. Visste ni att han har gjort alla röster nästan alla röster till alla i Torkeviknipan? Nej, Och jo jag roligt. tror jag visste det för något år jo. som inte längre. What the fuck? Ja, det, det, det, det är typ så någon röst som man inte har gjort tror jag. du att du alltså, pratade med honom igår om mm. okej. Okay. Jag älskar honom. Fan. Han, jag gillar honom också. Men jag tycker ändå att han är ganska snygg. Nej, men ändå det. <skratt> <skratt> du kan ju traven där stack i hörnet. Ajö. Nu kälser. Nej vänta. Men inte det här den för första, var. inte det här typ den första måndag, söndag i månaden. Jo, där är den första måndagen i månaden. månaden. Ja. Ja, det är därför det därför du skjuter ut? Kom ihåg Felix. Nu går ju, ja nu är det gast, är det flyg, Larksland. Men kommer så. du, du? du? inte Felix? Och ja just och det. att ja. det inte var första måndagen i månaden Just ja Och vi fick panik och jag skulle cykla hem just Och jag tuffade av på vägen ja. hem jag. <laughs> men, Nej men det stämmer För den måndagen hade ju larmet gått mm. vet jag. För då hade jag sätta hemma Och seta och snackat över datorn Och folk bara vad fan är det som effekt? För jag bodde ju bredvid brannstation då mm -hmm. Är det därifrån det går? Nej det är ju överallt men på brannstation så har de en Jaha. En alltså Uppdrogad Version av den här Uppdraget är så. Alltså. Nej! Jag sa att den är Jättehög. Den är sjuk. Den alltså... är gudavastörd. Tror du att det bara är en gång i månaderna? Ja. Tänk om det var liksom någonting återkommande varje. En gång det hörs. Varje valemorgon. <laughs> Nej, helgmorgon. Kära. Kollektiv. kollektiv. Ah. Ja, jag tänkte exakt vad skulle så, inte det vara bra. Det, jag, vet så tänker jag med att det är typ här i. Nordkorea eller något sånt där. Kollektiv veckaklocka. Ja men att det är något sånt. Och alla ja. går ut så här utanför dörren klockan åtta. alla uppnassande ja. till vänder sig om klubb liksom så här robot. Som i Svensson Svensson Intro i Svensson Svensson. <skratt> uh, alltså jag kommer inte ihåg. Jag... <skratt> <skratt> Nej, Det <skratt> <Jo>. Är det <skratt> Nej, jo, är så... jag tror inte du det <skratt> Jo, det gör jag, jag jag oh. <skratt> <Hey, Charlie. skratt> oh. <skratt> det på kul så. er det en nu senaste veckorna? Nej, alltså det har ju inte det. För det gör jag aldrig det. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag vet inte. Nej, jag har haft så dåligt. Ja, ah, alltså, men gud, jag, jag varit... dåligt. Men jag jag är liksom så här bara att Ska livet vara så här? Mm, så för så också. funderar jag verkligen. Så alltså ska det vara så här. För jag, jag tycker att livet känns väldigt meningslöst. Och jag tror att det kan bero på att jag liksom är i det här stadiet efter studenten. Mm. Och jag liksom inte vet, inte vad, jag, ja, men jag vet liksom inte vad jag ska göra med mitt liv. Och nu har jag i och för sig fått ett nytt jobb. Men det är ju liksom också Va? Ja. Okej. Okay. Alltså, är inte det är normalt då? Okay. Nej, men jag är fortfarande också kvar i det där efter studenten-grejen, tror jag. Du alltså nej, jag har. Haft tog studenten för två år sedan. Ja, vad då? Mm. Skulle <skratt> du komma hit och judgea? Ja, vad då? Man kan väl vara kvar där? Ja, jag gjorde det är sant. Då då. Ja, men jag tänkte att det borde jag ha liksom. Nej, men det är så. Här, jag vet liksom inte vart jag är på väg eller vad jag ska göra. Det här sa jag till Emily idag. Att du är att vuxna människor. Mm. För jag är ju inte en vuxen nej. människa. Jag räknas ju inte. Utan de som är typ 30, 30 plus då. Som går till sitt jobb och trivs där. De har det här jobbet som de kommer att vara kvar på resten av livet. Mm. Och de jobbar med någonting som de kan. Alltså inte typ så här jag, jag serverar på den här restaurangen utan de har sitt så här. De har liksom bara men jag är typ så här utvecklare i för ett företag Ja, typ. men en jävla tekniker. Mm. Inte fan vet väl jag. När alltså och så, mm. När blir man det? Nej men när hamnar man där då? Men grejen är att det, liksom, det är också liksom det måste man plugga då. Alltså, måste man det. Ja, jo, det nej. måste man för att men... man måste kunna någonting och jag kan inte plugga. Här, jag tror inte att jag kan det För att när jag tänker på det Då blir det bara så här Men jag kan ju inte Nej, men jag, det, jag tror kan att jag aldrig kommer att plugga Men jag tror fortfarande att Jag kommer att få ett kul jobb någon gång men jag måste... Eller alltså, mitt jobb nu är kul Men jag tror att man kommer att få så här ett riktigt, riktigt jobb Sånt som man håller på med tills man är mm. men, men liksom det också Jag är rädd att jag tröttnar på saker folk Nej men jag gör ju det Jag tröttnar ju jättesnabbt på saker Men jag är liksom Ja men jag, det, kan ju, det kan ju bli en sån jävla stor nackdel Alltså det är ju oftast inte positivt Att tröttna på saker folk Nej och jag vill bara så jävla rädd. Alltså, ska man vara en sån där som bara hoppar mellan massa jobb hela livet eller kommer man faktiskt stanna någonstans och bara ja men läxelran. Som som lever på, lever på 15 000 varje månad. livet. Ja men det är ju så jag kommer bli. Ja, jag, jag kommer typ bara hoppa ja, ja. runt lite och jobba på så lite kommunala <gör> jobb som bara inte alls är kul. Nej gud vad tryst. Jag blir en jättsättare. Vad är det då? Eller, eller alltså så är klockor. Vad? Jag tycker på de här tränder. klockorna jättesett eller heter på Nej men, fast jag, det här är väl ett ord som jag hittar på själv <laughs> okay. Det är väl väl <laughs> Det är väl väl. väl. <laughs> <laughs> Nej men typ att jag ska bo i Stockholm och så ska jag åka tunnelbana tidigt morgon morgonen och ja. ha, ha ett samtal i headset och gå med min kaffe och så okay. har, har, är liksom en det ser som att du är typ Ja, men jag ska ha ett möte också i. Men måste du vara nu, Stockholm? Branna. Är det, är det målet? För Nej, jag, har... jag vill inte bo där Nej, jag, men... jag, jag, stod, jag har börjat fundera på om jag liksom är konstig För att jag inte skulle kunna tänka mig bo i Stockholm Nej, Nej jag, jag inte heller jag det Jag var där liksom för någon månad sen Och jag stod helt still och skulle ta en liten cigarett Och det gjorde mig det var, Jag har aldrig varit så stressad i mitt liv <laughs> För att det gick folk överallt Och jag bara stod där och bara Men Jag, inte, alltså jag kunde inte andas för att jag blev så stressad men, av tempot Vem var det som pratade om det som det aldrig röker? Det var jag Nej, men det var någon... Det var jag som berättade den historien. Om att uh... Om att en person som vi känner var i Stockholm. Hon röker aldrig. Du vet också vem det är. Mm. Hon röker aldrig. Och hon stod ensam och typ väntade på en buss ja! i Stockholm. Och hon var så stressad. Så, alltså hon röker aldrig någonsin. Nej. Nej. Så hon gick in på typ pressbyrån och köpte ett cigarettpaket och en tändare och ställde sig vid bussen och rökte en cig och fick knick och kick och mådde jättedåligt. Ja just bara det var för att... bara för att liksom ja, men då verka vet jag jag som att man är. visste vem. Väl ja ah. mm. bara för. att Det är så roligt. det är någonting jag också det. skulle vilja göra. men jag förstår henne. Men det, vill bli men mänsan... det är ju som att man skulle flytta jag... ut på bygden och ta en snus bara mm. för att. Nej, det skulle Fy inte. Flytta på bygden och ta en snus. Men jobba på bruket att ta en snus mm. liksom. Men Greena, men jag förstår vad du för jag vill om vi ser vad, vad jag vill då. Jag vill, om vi ser att det finns tunnelbanor någon annanstans i någon annan stad. Men vi gör det. Ja men Jo det gör, jag, jag, jag vet, jag tror inte det Va? Det finns ju typ pendeltåg Eller spårvagn eller någonting ja. ja, som man vill säga att jag tar en liten Jag tar också en tunnelbana fast jag tar den i en annan stad mm. Ja men jag vill bara ja, På morgonen och så är man fräsch Jag liksom har blivit en fräsch människa jag, jag ser presentabel ut mm. liksom. Man ska fräsch Men jag måste ju faktiskt bli det någon gång Jag ser fortfarande ut som jag är en trettonåring Ja i alla fall Och sen så liksom Så bara åker jag till mitt jobb Och mitt jobb är att sitta så här i en liten kub med massa fika och bara prata i en mikrofon. Hela dagen sen går jag hem. Bra du pratar, ja för jag tar det är inte mitt skön. jobb. Nej, men jag ska inte ta ditt jobb för jag det är ingen vill lyssna på den här rösten. Jag låter ju som en så här kläggig liten man. <laughs> Klägga klägg lite, va? Du alltså det. Skulle vara så. Man kan ju sitta på ett kontor då och ha ett jag vet, Man ska bara vara en viktig person. Man kanske ska skriva på en tid. Men jag behöver liksom inte anstränga mig så mycket heller, för jag är så bra på mitt jobb. Så. Ja Jag vet det, är det. Jag man behöver kan liksom inte ens anstränga mig. Och sen så, så är man, liksom, man, är, man är, är väldigt respekterad, för att jag är fan bäst. Mm. Och så, så bara med. sitter jag och fikar hela tiden, och jag går aldrig går aldrig ut på riktigt. radio. Oh, ja. Men jag brukar, det här är för att jag som jag brukar göra, och det här är det mysigaste jag vet. Och det är om man ska åka tåg tidigt på morgonen någonstans. Mm. Eh, så går jag in på en sån här eller vad nu som finns. Och så köper jag en kaffe. En dyr kaffe. Mm. Och sen så sätter jag på mig ett headset. Alltså jag lyssnar typ på en podd eller musik eller någonting. Men så går jag där eh, med min kaffehand och pratar. För mm. att du vet ju inte folk att jag inte pratar med någon. Men hur kan du men kan du prata fast du hör andra prata i podden? Det kan Nej, men jag, jag, inte. jag man, får, man får sänka ljudet och så låtsas jag att jag går med lite raska steg håller den här så klassen. att stressar ja, är ju viktigt folk vad det där är viktigt tjej och hon är på riktigt lätt men fast jag tror du skulle säga någonting jättemysigt nu typ så här för jag Nej, när det jag är mysigast jag Nej, med, men att jag... folk respekterar mig och så den där hon är på väg någonstans hon har där rast Ja ah, jag förstår. Och så liksom du ska egentligen liksom bara ha ett par fina svarta byxor. Typ, ja jag vet och jag ska typ åka till Boa länge. Och... Nej inte Boa <laughs> nej, nej, länge. <laughs> ja, men, ah, jag, ska, jag har inget, inget viktigt att göra egentligen. Det ska jag göra. Men jag tycker det är jättemysigt bara den här jag vill typ jobba med att sitta på tåg. Alltså bara sitta där och typ så här, men typ så här, skicka iväg lite mejl och så bara stanna vid varje jävla pestbil men, för jag älskar att köpa den där Man kanske skulle ta att skriva en bok och hela ja, men, grejen med att skriva den boken är att man skriver den när man reser. Mm men var jobbigt jobbigt att bara sitta och tänka och, och skriva. Nej men alltså tänker du går till pressbyrån på morgonen, ja. köper en kaffe och Ish. sätter dig på ett tåg och bara. Om ska saft istället. Mm. Ja, du vill. Tack. Och så sitter du där och skriver din bok på ditt tåg och sen döper du boken till tåg, en bok, resa, bok resa, skriven fot. Ja. Nej, bokskriven på ett tåg. Ja. Men typ bara så här, tuff tuff boken. Oh. Nej. <laughs> Bårare. Här kommer ja. lilla tåget Tuff, tuff, tuff. Nej. Ja, ja. nej det är ju lilla Lunde ja. Men, nej, men det är, alltså jag vill ju bara sitta och äta på tåg För jag tycker det är så skönt att De gånger jag har pendlat från Göteborg till Falun Har det varit så jävla skönt Att bara hoppa av tåget Så går man och köper lite gotti gotti Typ en sån här liten härlig pest och sallad För typ så här 60 kronor det För typ sig lite. Ja. Och sen sätter man sig på det där tåget igen Och så bara in med hörlurarna och så på med en liten serie eller någonting annat hemskt att kolla på. Och så bara sitter man där och njuter men, av att det så bara rullar. Så att det rullar. ser ut som att man har gjort det förut. Ja. Ja, men jag har gjort det. jag Jo men alltså. Är jag, jag men alltså man kan ju, vissa mm. åker ju tåg och de ser ju så jävla nya ut. Mm. På riktigt. Mm. Ja, jag jag men, alltså, men du menar. Fattar du vad jag menar då? Så att man sätter sig på ett tåg och man är lite så här obekväm. Mm. och man, Att man lägger upp väskan där uppe. Ja men det gör inte. Nej, jag nej, inte, men, det, nej. men det gör man inte. Men det är ju sådana som... Sådana som är nya med åka tåg. Eller de, är de det. som verkligen är superduper ah, typ Ja, jo. För när man åker mellan Uppsala och Falun. Ofta. För då är det ju mycket studenter. Och då tar ju de med sig liksom grejer för att vara hemma en vecka. Typ oh. så. Och då har man ju en stor väska. Eller de mm. har. Ja, typ en bit du har en ja, jag har typ en hammare. <skratt> en liten portemonnär. Ja. <skratt> <skratt> Står på i på kalsong i den när det är klart. <skratt> ja, fan tre par kallingar, det klarar du på en vecka. Man får liksom så här Du får klara dig med ett trätta. par Man får kompromissa lite med hygienen. <skratt> yes. Yes. Nej, men ni får ta jag menar. man ska ja. vara duktig på att åka tåg. Men jag tycker inte om att åka tåg. Nej, liksom, men som när jag skulle åka till Göteborg. det var tre biten. Då så här, bara, Jag kan inte slappna av för jag vet att jag måste hålla koll på att kliva av i rätt station mm. vid rätt tid och springa till andra tåget vid rätt tid. Och det är inte kul för då, blir inte jag, då sitter jag alltså, stressad. man det där många gånger, då blir man ju. Då är man. Går av tåget, går bara sina lugna steg och folk kollar på en var sitter näckeln ute förut. Mm. Så jag åkte sjukt mycket tåg. Mellan Falun och Alingsås under gymnasiet. Och då var det så att man böt till fyra gånger. Och då var man as häftig. Alltså sist gången. när jag var på Arlanda. Alltså jag tycker också om att vara på, på så här flyg. Ja, men om det, det är mysigt. Är nice men och ensam också. För att sist när jag åkte, då åkte jag till England. Ensam. Och då så gick jag där och lyssnade på en podd. Och jag tycker det är så mysigt. Och, men det värsta då... Som jag sen embrasade, och det är det man måste lära sig, det är det som är knepet. Att det var så kul, det här har jag visat för dig. Det är Alex och Sigge daten Du vet, när Sigge olika tjejer och så ska Alex bli ja Och det var så kul, och det var verkligen proppfullt med folk då. Så jag satte mig under en, en, litet, en litet bord. Ensam på golvet, och det var folk överallt. Och det där var så roligt. Och först så satt jag och att inte skratta. Och sen till slut, jag bara, jag skiter i det här. Och då satt jag där och skrattade ensam. Och så var det typ en tjej, hon var så snygg också. Hon var så fräsch. Så satt hon och typ kollade på mig och jag var typ log lite tillbaka. Och sen bara fortsatte jag skratta för att jag orkade liksom inte. Hålla på och lossa som inte. Och sånt där, det är så mysigt. Och då tänkte hon, den där tjejen, hon kan och hon bryr sig inte. Hon, hon skiter i det. Hon ja. bryr sig inte. Fantastiskt. Men det är, oh, oh. Nej, ja, men det, det håller jag med om Det är mysigt att vara på flygplatsen. Jag vill ju bara sätta mig där och äta en din macka ja. Men sen så liksom blir det inte så För att pengarna finns inte Det blir väl en ja, kinsbörjare på Donken typ, en Jag köpte liten. en kaffe för 150 spänn ja, men Det är sjukt, där. jag kommer ihåg att jag köpte en macka där en gång När jag skulle flyga till Italien För att, äh, det Mitt sällskap då Ville äta på just ett speciellt ställe Så då köpte jag en macka mm. 40 spänn För jag vill liksom inte vara den som bara, Nä. nej För jag var liksom, det var jag som var den här som bara hade hoppat in och bara nu ska jag följa med till Italien. Och så bara köpte vi en macka på det där stället. Och för det var 80 spänn. Den var så torr. Mm. Så jag bara smet iväg sen. Och bara nu går jag och köper någonting riktigt. En cheeseburger? Nej, jag tror inte det var en jävla cheeseburger, Men det var någonting som var... Jag gick till Pressby och köpte en sallad. För jag var så besviken på den där mackan. Och de var så här, bara åh, det skulle vara lite fint med typ så lite prosciutto eller någonting. Usch, och tycker jag är så jävla äckligt. Alltså det är gott. Jag men tycker det värsta som finns med flygplatser det är flygplats Tycker att de kan skit Och gå och sätta sig i den här baren På Sky City Och ta en, ta en öl, en flyg flygöl men och de tycker att de är så jävla speciella. Ja, och, lä och lägger upp en Instagram-bild. De lägger upp det på Facebook. och Obligatoriska. Så skriver Obligatoriska. Ja, åh, då kräks jag. Äg, det, där men alltså det är ju typ, alltså typ så att de lägger upp en bild på en, en liten ledsen öl som är alldeles överpris. Mm. Och sen så, så lägger de upp det på Facebook. Och sen så, så liksom lägger de till så här plats. Och ja, man så här, ja, ah, ja, och de Arlanda Airport. Terminal 5. Ja, precis. Och sen så, så. så skriver de bara typ såhär bara en bäsch innan och iväg på en typ såhär, snart ses vi en resa Nappa. med grabbarna yeah. jävlar nej typ såhär, det, det börjas tidigt nej oh. men såhär där borde man ju bara men det är ju uh. typ just det där också det där uttrycket bara det börjas tidigt nej då vill man bara då tar man bort dem alltså det, det tycker är jag är jättetöntigt jag rensade så... faktiskt min facebook uh, för någon vecka sedan och då gick jag in och kollade på vilka som har gillat massa rasistiska sidor. Ja, men det är en bra grund att ha. Ja, att då, jag tog bort varenda en som hade så här gillat det, här Jag har funderat på det också. Men grejen att, eh, de största... gud, jag vet inte vad jag kan säga det i podden. Eller om det är kränkande mot Hedemora-bor. För <laughs> jag tänkte så här, om jag skulle rensa liksom min Facebook, då skulle jag liksom, det, det skulle ju räcka med att ta bort typ största majoriteten av Hedemora-bor. Ja, men men de är ju det klart. Sista Alltså det är inte så för att vara fördomsfull. De det är för att de, de enda jag har sett på mig Facebook som har delat mest såna där grejer. Det är folk. Gamla typ så här mm. klasskompisar. Eller inte klasskompisar. Gamla typ så Är det Ja. Oh. Oh. Oh. Va? Vad är det? Men biers Sådana. Fan det Imbronare. här. Alltså, men nej man låter ju hemsk. Alltså när man säger sånt här Men du är typ så här, någon som. Bor på ett ställe och kommer aldrig någonsin... Jaha, det heter alltså någon, det är en byers. Men Någon som typ byers. så här flyttar, köper ett hus. Eh, tio, alltså... tio meter från mamma Ja, ah, men typ. Ja. Typ. Får fortfarande komma över dit ibland och mäcka med bilen ja, Och tvätta typ. sina kläder Nej ja, men nej det har de hemma men nej, att men de Fast flyttar... de kan inte hantera en tvättmaskin så de går till mamma ja, Men flytta liksom till ett oh, hus hur? Inte köpa en lägenhet I en ja, annan stad vet. eller så här flytta runt och Nej kul, men det är ju folk och som, folk som de bara är nöjda med att bo där de bor Det förstår ja, inte jag Nej, nej som, Nej för fan, de är så... det finns sådana där i Leksand. Men typ om du bodde kvar i Leksand jag vet, de är Och jag bodde kvar i Hedemora. Har du bott någon annanstans? Nej, jag Ja, jag har bott i Källviken, men där, där är det bara the rich of the rich. Ja, typ. vi kommer ju liksom från lite mindre, eller alltså ah, jag, lite mer by. Men bara. jag är i alla fall från centrum av Leksand. Oh, jag no. inte, inte jag är var... faktiskt också från centrum av Hedemora. By. Där <laughs> finns just det två affärer. Det. Du, jag har faktiskt varit hemma hos dig. I Hedemora? Ja. På riktigt? Ja, med din bror. När vi, inte när vi bodde i hus. Nej, nej, nej. Nej, det var nej radhus. Ja, precis. Ah, det. Jag, träffar, jag träffar din hund. Motrosan, oh, jag saknar en... En hoppade, det låg en på gräsmattan <laughs> som jag hoppade och kliver på. <laughs> yes. Ibland brukar typ, när mamma inte har sett liksom, alla bajskorvor de ska plocka upp och klippa gräset. <laughs> och vi gör sådana gräsklippare så som man går med. Så här går ja, tillbaks. men den har jag sett, den där ah. med ljud som ah, man drar själv. Ibland, då, bara, då bara blir det bara slajsade bajskorvor. De flyger och bara ding, ding, ding. Och så alltså, det så jävla nice att komma hem till dig såhär... Mamma, vi parkerade bilen på tillbaksidan typ baksidan uh -huh. där på vägen utanför så då uh -huh. hoppar vi din morsa sitter ute och tar en sig. Och, och så hunden är med där är ute och det var sommar och trevligt jag hatar den det är ju trevligt <laughs> ja, men det, det var så, din mamma så här sitter och har lite chill ute och ja det har hon, hon och... väl alltid bara myser ja. gick hon gör och, och kissade lite på er en toalett jag tror så att min mamma inte. <laughs> <Nej. laughs> <laughs> det så det det vi ska tog ska liksom så här ett pitstop i, i Hedemora. Uh, hur kändes det då? Alltså, All kände du liksom att wow, här skulle man ha haft framtiden? framtid? Nej. Fruga och barn. Frugor. Nej, Volvo Villa och Villa. Frugan! Frugan och barnet är och hunda. The old ball Jag, Jag gillar inte hundar faktiskt. Det gör inte det. Varför är du fel på dig då? Det är för att de är stora och äckliga. Fast grej att min hund är ju liksom, går ju fan det... upp till knäväck. Nej, luktar storsk Ja, men, ah, men grej att små hund luktar äckligt i munnen. Nej, men det är ju stora också. Ja, och de är, är, är ju också. Sloske, men om jag skulle ha haft en sloske. hund skulle jag ha haft en typ så här husky liknande. Du har ju en hund. har du... Men det är inte min hund. Nej, är inte det en labrador typ? Mm, typ labbo-bordkolli. Labbo-bordkolli. labbo Lamborghini, Kali, uh, yeah! Yeah. <laughs> yeah, it's exclusive dagi! Nej. Vi, vi har fått jätteslut på tid nu. Jag, jag, måste, jag måste dra. Vad du? Till jobbet. Jag ska ha mitt passe. sista jobbpass! Och jag ska också inte ha mitt sista jobbpass, men jag ska du jobba ska ett, jobbpass. ett jobbpass som inte alls kommer mm. så kul Men så blir det ibland. Jag vet vad jag ska Jo, jag ska hem och posta ett paket till men gud, jag vill också liksom vara hemma och inte behöva ha någonting att göra. Men vi ska jobba. Men gud, jag måste ju hämta tvätten också. Den ligger ju där nere och såsar. Jävlar, den skulle ju... Oh, tänk om det är någon som har varit och pillat nu. Det jag ju... Nej, men det här kan vi inte... Det här har vi inte tid för. Nej, nej, Okej. Vi har verkligen inte tid. <skratt> Okej. Eh... <skratt> Hej då. Tack för idag. Tråkigt att tiden tog slut. Kul att ni lyssnade. på och so kram. Ses på stan. bye Jo! Det där Emily, är min plan. hej då. Hej då. Och tack Emelie för att du ville vara med. Ja, Det ja, tack, var Emily. jättekul att vi... Det var men det gick bra. Men jag tycker det är roligt. Ja, ja, vi får se hur Och här... andra uppskattar det. Dina att ni dagar. fick en liten smakbit av den här lilla pommerskan. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, nu räcker det. Nu stänger vi av. Hej då! Hej då! Hej då!